Ràdios Limitats ve a 91.6 FM. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Penya. 91, Fences, FM. La primera emissora local d'oci noturn i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdios Limitats ve a 91.6 FM. Unes 12.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar a Barcelona convocades per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i en defensa de les seves tesis, l'adhesió en pagament retroactiva, la paralització de tots els desnonaments i el lloguer social. En un ambient festiu, els manifestants es van concentrar a la plaça universitatí. A través de la Gran Via i el carrer Ugell van arribar a seu del paper a Catalunya. És l'únic partit que ha dit que no acceptarà les tres mesures que recull la iniciativa legislativa popular, va afirmar Anna Colau, portaveu de la plataforma. La marxa també arriba després que dimarts passat el Congrés va acceptar debatre la iniciativa legislativa popular presentada per un grup d'entitats li i liderades per la plataforma. La pressió ciutadana s'ha de fer forta per defensar l'avenç de les demanats de mínims, va dir Colau fons de la plataforma que van xifrar, xifrar la participació entre 60.000 i 80.000 persones. Van explicar aquest diari que són conscients de la dificultat d'aconseguir una adhesió en pagament retroactiva i, tot i que sí que aspiren a que l'adhesió es reculli en un futur proper en els contractes hipotecaris, de manera que el risc quedi més repartit entre el propietari i l'entitat bancària. No creiem just que una persona quedi, perdi el seu habitatge i a sobre mantingui deute amb el banc. Bona part de la gent que protestava vestia samarretes verdes amb el lema «estop desnonaments» i corejava lemes com «si sí es pot, la pau social s'acabarà», «iniciativa legislativa popular sí o sí o directament, atacs a la banca». Entre els presents a la concentració destacaven els líders dels dos grans sindicats catalans, Joan Carles Gallego, de Comissions Obreres, i Josep Maria Alves, d'UGT, així com Joan Herrera, d'Iniciativa per Catalunya Verge, i Marta Rovira, d'Esquerra Republicana de Catalunya. També hi havia molts immigrants, un col·lectiu especialment colpejat per la crisi econòmica. A més, de Barcelona, altres marxes es van celebrar en una cinquantena de ciutats de l'Estat, i tot i que es va programar abans que demanant esperada el Congrés aprovés prove... d'abatre la s'han convertit en defensa de l'esperit de la iniciativa legislativa popular i de rebuig a qualsevol canvi que recull la proposta presentada a la Cambra Baixa. En tot cas, la marxa de Barcelona va ser la més nombrosa. Tota una mostra que el moviment d'aquesta iniciativa legislativa popular ha sorgit entre entitats, organitzacions i associacions de Catalunya. També hi va haver concentracions semblants a Londres i a Malines, a Bèlgica.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 Com ja sabeu, tot un va plat el informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I comencem parlant del lliurament de 34 habitatges dotacionals a l'illa d'equipaments de l'antiga caserna de Navas. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquest divendres les claus de 34 habitatges dotacionals de lloguer ubicats a l'antiga caserna de Navas a Sant Andreu. Els habitatges han estat executats pel patronat municipal de l'habitatge i han estat projectats per l'equip de Noguer Onzein Arquitectes. Aquests pisos tenen una superfície aproximada d'uns 40 metres quadrats i tenen plaça d'aparcament vinculada i compten amb un lloguer d'entre 375 i 406 euros.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 L'altra banda, també compta amb unes col·labres al municipal, un centre cívic, un aparcament de dues plantes amb 204 places per a cotxes i 44 per a motos i una plaça a Maredes Barjú. L'antiga caserna militar de Naves estava situada entre els carrers d'Indústria i Naves a Dolosa. Aquestes instal·lacions de la Guàrdia Civil es van construir l'any 1944, es van anar desocupant -des -des progressivament des de l'any 2001 i es van enderrocar el 2007. La posada en marxa d'aquest complex d'equipaments ha donat resposta a les i històriques demandes veïnals amb la dotació de més serveis i equipaments al barri de Navas. L'illa d'equipaments consta de dos blocs de planta baixa i sis plantes, i planta baixa i set plantes aliats, alineats als carrers Navas de Tolosa i Indústria, punt de connexió al carrer i l'espai lliure interior de l'illa. L'accés als nuclis d'escala i els espais comuns es proveu des de l'interior d'illa per als habitatges per a gent gran i pels equipaments, i per a per als habitatges dotacionals. El passatge d'Huctor Torrent, l'edifici adopta una, una alçada de planta baixa i tres plantes pis, adaptant-se a la volumetria dels edificis existents. I atenció perquè els arquitectes de la remodelació de la fàbrica de creació Fabric Coats reben precisament avui el Premi Ciutat de Barcelona 2012. L'acte de lliurament dels premis es celebrarà avui dilluns a les 7 de la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit el jurat, composat per Fernando Marzà com a president, Josep Boigues, Daniel Giral Miracle, Jordi Badia i Carme Pinós, han acordat per unanimitat atorgar el Premi d'Arquitectura i Urbanisme a la fàbrica de creació Faber Coel, dels arquitectes Manuel Ruiz Sánchez i Francesc Bacardit. S'ho atorga el Premi Ciutat de Barcelona 2012 per la intervenció que prepari i condiciona un edifici històric de gran interès arquitectònic, proposant noves opcions d'utilització dels seus espais al servei de la cultura i la societat contemporània, mitjançant infraestructures versàtils que permeten uns usos polivalents i simultanis. I avui continuen els Consells de Barri del Districte de Sant Andreu. Aquesta tarda a les 7, al Centre Civil de Navas, al carrer Navas de Tolosa número 310-312, es realitzarà el Consell de Barri de Navas. Demà aquest mateix programa més en tindreu més informació. Ja, Tan jo perquè la Fabrica Co es concentra aquest diumenge una trentena de bizcooters en el seu 60è aniversari. Ja fa 60 anys, des del primer bizscooter va començar a circular pels carrers de Barcelona. Per commemorar aquesta data, l'Associació d'Amics del Biscuoter ha organitzat una jornada plena d'activitats i oberta a tots els públics a l'antiga fàbrica Fabricots. Els propietaris d'aquests microcotxes els han pogut lluir davant d'un públic fascinat i molt nombrós. A primera hora del matí d'ahir diumenge, la mateixa Fabra i Coats va concentrar els propietaris dels microcotxes per sortir plegats cap a la plaça del Rei, on es va celebrar un acte institucional després d'un breu recorregut pel centre de la ciutat. Eren dos quarts d'una quan moltes persones que esperaven el retorn dels biscoeters a les instal·lacions de l'antiga fàbrica, on també hi havia un petit museu de cotxes clàssics i fotografies, que han il·lustrat l'època dels 50. Finalment, tots els assistents han pogut gaudir d'una visita guiada pel museu i els amics del Biscuter han compartit un dinar al restaurant Barcellers Gran de Sant Andreu. I ara parlem dels Goya, perquè el cineasta i veí de la Trinitat Vella, Juan Antonio Bayona, s'endú el Goya al millor director. Blancaneu de Pablo Berger ha confirmat la seva triomfant trajectòria en entregues de premis i festivals. A la taquilla els resultats no han estat tan favorables. En la cerimònia dels Premis Goya d'aquest any, amb un total de 10 estatuetes aconseguides. Uns guardons que, sumats als de les aventures de Tadeu Jones, Lo El mort i Ser Feliz i Ser Feliz i Una Pistola en Cada Mano, duren un gran balanç pel cinema de producció catalana o amb direcció i equip tècnic catalans. El Premi al millor director s'alvendú Juan Antonio Bayona per Lo Imposible enderrocant a l'aspirant Pablo Berger, director de Blancaneu. I ara parlem d'esports, perquè la Unió Esportiva de Sant Andreu va guanyar per dos gols a zero al Constància. Després, de dues jornades consecutives lluny del Nassi Sala, l'equip es retrobava amb l'afició i ha tornat a demostrar la seva solidesa a casa, sumant els tres punts. Borja, al quart d'hora del partit, i Boniqueta, a la segona part, han estat els autors dels gols. Les nombroses baixes amb les que comptava Piti Belmonte pel partit d'ahir diumenge doncs no van afectar un conjunt que està in, intractable a casa. Quatre han estat les novetats respecte a l'onze que va sortir a Llacostera i que van contribuir a sumar la cinquena victòria consecutiva a casa. Tan Borja com Boniquet van fer el seu primer gol amb la samarreta del Sant Andreu. Marc Serra Mitja ha pogut debutar disputant la darrera mitja hora. El lleuger domini inicial, l'Andreueng, s'ha traduit en un gol a la primera aproximació a la porteria de Gaspar. Josu servia un còrner i Borja en la seva primera titularitat. Aquesta temporada de Lliga rematava amb el cap al primer pel creu en la pilota. El Constància, en zona de descens, es veia un gol en contra el quart d'hora i el partit es posava de cara pels andreuengs. Els balears només han tingut una oportunitat en tota la primera part. Una centrada enmarinada des de la banda que Morales ha refusat a còrner. Per part quadribarrada, Quimaranjo ha tingut les altres dues opcions abans del descans. Ha estat un unxut des de la frontal, taponat per un defensa i tot seguit amb un llançament de falta directe que Gaspar ha desviat a Corner. La segona part ha començat amb una acció molt semblant. Aquest aquest còpera Jaime pel Constància, qui executava una falta des de la mateixa posició i la pilota tocava el travesser abans de marxa fora. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Resultats, entendreu dos, Constància, zero. Amb aquesta manera nosaltres començem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! sense atabalament. Si m'espero una miqueta amb el cap sota el coixí, sentiré a prop als pares i m'abracaran al llit. Si m'espero una miqueta amb el coixí a sobre el cap, moriran les paraules que ressonen pel veïnat. Si m'espero prou estona sense fer gaire remor, quan surti farà bo i tot tindrà una altre comú. Si m'espero prou estona potser em a buscar Sortirem a passejar i aprendré a estimar Si la vida és prou Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. El passat dia 1 de febrer, al carrer Via Barsina, número 75, es va obrir el nou espai Via Barsina, un equipament que aprenent fomentar la participació, ampliar l'oferta socioeducativa, posar a disposició de les entitats més espai de trobada i potenciar la creació de nous grups. I a la passat divendres vam parlar amb la seva responsable i dinamitzadora, l'Imma Castro, perquè faci un balanç dels primers 15 dies d'inauguració d'aquest espai. Hola, bona tarda. Estem amb l'Imma Castro, responsable i dinamitzadora d'aquí l'espai Via Benzino, que es va obrir aquí al districte de Trinitat Vella el passat 1 de febrer. Imma, sí. com està portant al barri de Trinitat Vella aquest nou espai?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 és millor tenir els més grans. No sé si els podries dir exactament ha quines associacions venen. Mira, ha vingut o quines estan a punt de venir sí, si hi ha alguna xarrada sí, sí. preví. Mira, tenim tots els diversos, fan... es fan tallers de manualitats del, del banc del temps. Eh, són les noies que fan unes unes manualitats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 Ara, de moment, com que tenim sales, no, ha, no cal vindre molt temps d'antel·lació. A veure, si, si ha de ser de molta gent, doncs sí, millor que vingui una miqueta de temps d'antelació. Però no, com que vingui un dia d'abans o dos dies, no passa res. S'omple un, una sol·licitud, s'exigna i ja està. I ja queda la sala reservada, que depenent del nombre de, de, de persones, s'exigna doncs una sala més gran o més, o més petita, s'adapten a les necessitats de la, de la gent.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 Té alguna cosa a dir o no, sí, no. però... Bé, nosaltres ja, ja, fa, ja hem fet algunes sortides fotogràfiques eh? i arrel d'anar fent sortides fotogràfiques, pues, bueno, parlant, jo diria, hòstia, podríem fer una cosa i ampliar més eh, el tema a part de fotografia i això, pues, bueno, va ser sortir aquesta qüestió, ens hem reunit, ens hem parlat i suposo que a poc a poc a eh, perfilar molt més el projecte, vull dir, avui és la primera reunió, i hem acordat algunes coses en quant a comunicació i tal, que precisament comptarem amb vosaltres quan ho tinguem tot molt més clar per poder fer-ho a l'antena i, bueno, esperarem que que tiri cap endavant d'acord, o sigui. doncs gràcies us has dit molta sort en el vostre projecte sí, i aquí tenim sí. l'espai via Marcino perquè molt els utilitzeu molt doncs, moltes Mal gràcies Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Ràdio Trinitat Vella. Us recordem que l'espai Via Varsina es troba al carrer Via Bargino, número 75. El seu horari d'obertures de dilluns a divendres de 4 de la tarda 9 del vespre. I és la seu de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella, que dona servei a tots els veïns i veïnes de la Trinitat Trin Trin Trin Vella i entitats, associacions i fundacions que treballen pel barri. Molt bé, doncs d'aquesta manera doncs, comencem el nostre programa d'avui amb aquesta informació sobre l'espai via Barsino que el que ens ofereix ara és que farem una pausa eh, anirem a escoltar una mica de música i atenció perquè ja tenim preparada a la Judith Riard aquí fora Això vol dir que avui parlem de la nostra llengua, parlem del català Fins ara su mala i ja no hi ha camí enrere no queda altre remei que reprèn Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs ja tornem aquí després d'aquesta petita pausa i avui, doncs, és dilluns, avui parlem de la nostra llengua, avui parlem del català i qui millor que ens en pugui parlar que una de les responsables del Consorci per la Normalització Lingüística com és la Judit Riar. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns què és el que tenim preparat per al dia d'avui. Doncs avui parlarem d'una celebració especial que la gent del Consorci ens toca ben, ben de prop perquè es relaciona directament amb les llengües. Des de l'any 1999, la UNESCO proposa el 21 de febrer com a data per a commemorar el Dia Internacional de les Llengües Maternes. La data commemora l'amor de quatre estudiants que es manifestaven pel reconeixement de la seva llengua materna, el Bengalí, a la ciutat de Bangladesh el 1952. L'objectiu d'aquesta diada és promoure la diversitat lingüística i l'educació multilingüe, així com fomentar el coneixement de les tradicions lingüístiques i culturals. Cal aclarir una cosa, però, que quan l'UNESCO defensa l'educació en llengua materna es refereix específicament al dret i als beneficis que aquest fet suposa per als infants, la llengua materna dels quals es troba minoritzada. No pas quan aquesta és una llengua dominant i normalitzada, que té assegurat l'ús en tots els àmbits. Els diversos estudis sobre les llengües indiquen que al món es parlen aproximadament 6.000 llengües. 6.000, ho heu sentit bé. déu nhi Però la distribució pels diferents continents és molt irregular. Per exemple, les llengües africanes i asiàtiques representen al voltant del 32% en cada continent, les del continent americà el 15% i les del Pacífic un 18%. El continent europeu acull només el 3% el 3 eh? de les llengües mundials. Mm? Mm. Penseu que la meitat de les llengües del món es, es concentren en 8 estats. Mm? Papua, Guinea, Papua Nova Guinea, allà en trobem 832. A Indonèsia 731. a Nigèria 515. Mm? I per exemple, a Austràlia, 268 mm. de Unidó. Diu, malgrat el nombre de llengües existents i la necessitat de preservar-les, ben poques gaudeixen de bona salut. La globalització pot provocar que algunes comunitats abandonin les seves llengües, però també pot ser una oportunitat per difondre amb més facilitat les diferents llengües que conviuen al planeta. Ara podem aprendre a través d'internet. Aprendre moltíssim de les llengües i aprendre les llengües. Mm? Uh -huh. Segons la UNESCO, el voltant del 50% de les 6.000 llengües del món estan en perill de desaparició. El 96% de les llengües són parlades per només el 4% de la població mundial i més del 90% del contingut d'internet es redueix a només 12 llengües. Per això el català... Uh -huh. el trobem present segons els experts el 90% de les llengües que es parlen actualment podrien desaparèixer al llarg d'aquest segle però vage, deixem una mica el pessimisme de banda i eh, avui per commemorar aquest dia eh, hem convidat una parlant d'una llengua a la nostra per tal que ens expliqui coses interessants uh -huh. bon dia, Genia bon dia com estàs? bé, gràcies d'on ets? D'on ets, Gènia? Soc d'Armènia. Mm -hmm. I mm. quan temps fa que, que vius a Barcelona? Fa cinc anys. Molt bé. Sí, que estic aquí. Perfecte. I quina és la teva llengua? La meva llengua és Armènia. Mm -hmm. I també podem parlar amb russos, de llengua de russos, i també sabem anglès, una mica. Mm. <ríe> Molt bé. Sí. És la primera que, que acabes d'aprendre, no? L'Armènia? Sí, la primera mm. de tot, Armènia. Mm -hmm. <ríe> Així sí, ah, sí que parles armeni, parles rus i parles anglès. Ara estàs sí. parlant català. Sí, també. Sí, <laughs> també em català. Em més? Una mica de castella, però només. Uh -huh. <laughs> I on, on es parla l'Armènia? Armènia parla només ar eh, gent d'Armènia. Uh -huh. En, ar en Armènia i fora d'Armènia, però només uh -huh. la gent d'Armènia. Uh -huh i quan només parlen toropa o només parlen tots. Tots parlen en Armenia. Sí. Uh -huh. <laughs> Quin reconeixement social té l'armenia? La Estava en vis parlarla o la gent més havia se sent so, eh, amaga. sí, parla eh, ara en Armenia parlen tots en Armenia té reconeixement eh, social i però avans quan eren guerres en Armènia eh, estava prohibit parlar en Armènia, però... Mm -hmm. Ara és una llengua oficial. Sí, és una Armenia. llengua oficial armènia. Perfecte. Mm? I la creua en inferior, superior a alguna altra llengua? Quina diferència hi ha amb l'Armènia i amb les altres llengües? Moltes. És, és una altra llengua. És no, pots... no, no sembla, no se sembla. No. Mm -hmm. No. L'Armènia comparteix, té llengua al mateix territori amb una altra llengua? No, no, no. és única, és única, sí, si també té lletres altres, no, mm. no s'assemblen se de res. Llavors no, pots dir que no, no és una llengua amenaçada? No, no, és una virgen. Sí. Sí, sí. Que és una llengua que es parla? Sí, sí, Allà. que parlem i que escrivim. Mm -hmm. I ha estat alguna vegada prohibida? O... Sí, en Armènia hi havia moltes guerres d'altres països mm -hmm. i cada país mm, volia canviar la llengua, mm -hmm. però no, no passava, no passava res. <ríe> no se n'han sortit. No. Eh, la la llengua, teva llengua en Armènia eh, s'utilitza només a nivell oral o també escrit? I com a oral i també en escrit. En Sí. Mm -hmm. I l'alfabet que s'utilitza és el d'aquí o és diferent? No, l'alfabet d'Armènia és un alfabet que, que ha estat utilitzat per escriure l'idoma armènia mm -hmm. i, i l'any 40, eh, 405 mm -hmm. eh, un sant d'Armènia es diu Mesrop Mashtots va crear l'alfabet que tenia 36 lletres i és una base d'alfabet real que hi ha. Ara. Però ara tenim 39 letres. Ah, uh ja. -huh. Sí. sí, 3 més. Sí. <laughs> Podem trobar llibres escrit en aquesta llengua, la teva llengua? Sí, uh, en aquest barri no he trobat llibres d'Armenia en biblioteques, no he trobat, però per per internet sí. Uh -huh. Hi ha moltes poemes. Ens pots recomanar alguna pàgina web? Sí, clar, és que una pàgina de Wikipedia Mm -hmm. podem trobar i també que més habitual és armeniaportal.com uh -huh. també hi molts poemes de molts escriptors d'Armenia famosos uh -huh. Uh -huh. Sí. per exemple algun escriptor, algun poema que t'agradi? Sí, és que m'agrada molt Jerichet Charenz que és un famós de, en Armènia uh -huh. és un famós, sí uh, Algun llibre que, que t'agradi que estigui escrit en la teva llengua? el que, que d'aquest puguem... poeta. Uh -huh. Sí, és sí, de Rechercharenz. Allà estan. És um, es com Armènia. <laughs> Després ens llegirà un Potser un per allà, al centre de Barcelona sé que hi ha més possibilitats de trobar alguna cosa en Armènia. No, no sé, és una mica... Difícil, no? Bueno. Per internet, sí. <ríe> no, no, no, no, no. Hauríem d'anar a acercar a internet. Sí, o d'omplir alguna desiderata de les biblioteques, perquè aprofito l'ocasió per dir que aquí a Trinitat Vella la biblioteca Trinitat Bella, José Barbero tenen un fons important de llibres en urdú. Mm. És no qüestió d'anar-ho de, sí, de sí. demanant. Sí, ara mm -hmm. el de cada bon pastor també. També tenen mm -hmm. d'acord. Mm -hmm. sí. Has trobat algun lloc on aquí a Barcelona no es pugui aprendre la teva llengua? No, no hi ha. Mm -hmm. Hi ha una escola per a nens perquè aprenen l'idioma d'Armènia mm -hmm. per no perdre. Mm -hmm. mm -hmm. I la llengua d'Armènia és a estudiar a les escoles, allà? Sí, sí d'escoles. Mhm. Mm Llavors doncs els estrangers que venen al, al vostre país el, la poden aprendre, no? Mm? És una opció. Eh, és, és una llengua uh -huh. molt, molt difícil, es tenim molt difícil de pronunciar, és molt difícil, uh -huh. i llavors eh, estrangers que venen al nostre país es estudien llengua només per estudiar o per treballar, si queden. Si no, uh -huh. per passejar, no, perquè és molt, molt difícil i, oi... Uh -huh. <laughs> costa molt. Sí, costa molt. Ens has dit que es coneix l'origen de la teva llengua? Sí, va... sí l'origen de la nostra llengua es diu Grapar. És el, com una base de llengua armènia. Uh -huh. I de, en aquest grapar teníem 36 lletres. Uh -huh. després hi ja okay. 39 sí i existe també uh, idioma armeni oriental i idioma armeni occidental ah, i no el altres, occidental <laughs> se sembla degradar que és més d'acord, potser és més antic o més tradicional. Sí, més, sí, més, tradició, més no? antic és d'Armenia Occidental. No. Sí. Llavors podríem dir que l'alfabet que s'utilitza és més semblant al rus. Al rus, no, rus? no? No, no, no és, és, diferent. és diferent. Sí, sí, és molt, molt diferent. <laughs> no hi ha res. Sí, sí. <laughs> Quin seria el primer document que s'entén té prova de, del vostre, de la vostra llengua, del vostre alfabet? Sí, és el... Eh quan va crear san, sant, aquest santo de mesropaçot, quan va crear l'alfabet d'Armènia, eh, va crear per eh, traduir Bíblia, la Bíblia. I primer eh, llibre d'Armènia serà la Bíblia. El 405. Sí, el sí, 405. Sí. Mm -hmm. sí? sí, sí. I tu l'ensenyes al, al teu fill? Sí, es que la gente de Armenia es muy, muy tradicional y cada uh -huh. familia en su seva casa, casa habla solo en Armenia. Y entonces yo también con mi hijo, mi hijo tiene cuatro años y va a la escuela uh -huh. y habla mucho en castellano, en catalán, pero en casa habla solo en Armenia. Uh -huh. Y cada familia así, en Ar Armenia, sí. Uh -huh. Y entonces cuando... Després sí. de 6-7 anys començaré a ensenyar-li les lletres gramàtica lectura d'Armènia uh -huh. per no perdre. Perquè hi ha alguna entitat així que englobi la gent d'Armènia que ja vivint aquí al nostre país? O... Sí, ja. hi uh ha. -huh. Sí, ja. D'acord. Quines diferències trobes entre la teva llengua materna, l'armènic, uh -huh. i el català? Hi ha moltes. Des de lletres... I també, no sé, hi ha moltes, eh, però de les diferències més importants diria que tenim molts passats de, de gramàtica, tenim moltes, deu més passats, sí, sí. I per això és molt difícil per estudiar. Teniu... I si, si, si estudies, és, has de tenir una persona d'Armenia al costat, uh -huh. si no, no, no pots. Uh -huh. <laughs> però no és impossible, uh -huh. perquè m'has explicat abans que... Eh, a Armènia hi ha molts japonesos, xinesos... Sí, indies, sí, clar. Tiem. Sí, van, tenim una, una universitat de medicina que venen moltes d'Índia, in, mm. de japonès, de xinesos, uh -huh. que estudien i parlen perfectament en Armènia, com jo. Uh -huh. Sí o sigui que teniu més, te sí, més teus verbals que clar. nosaltres. Sí, sí, ara, i ara aquí a Barcelona també hi ha una japonesa que parla com jo. Sí, ah, sí perfectament, perquè Malgrat... està casada amb un noi d'Armenia. Home, si tens una parella que t'ajuda, sí. potser és una mica més fàcil. Sí, sí, sí, clar. Tu creus, Susana ens hi posen... Home, com a mínim t'obliga, com a mínim t'està obligant a utilitzar una altra llengua, no és tan mm. difícil com anar a una escola i només parlar amb aquella persona. Sí, clar. Uh -huh. mm -hmm llavors podem dir que teniu una cultura armènia, no? Sí, una diferència totalment diferent sí, sí. Sí, clar. hem parlat de les diferències lingüístiques però què ens pots explicar pel que fa la comunicació no verbal és igual que de la de Catalunya? expressió sí? sí, és el mateix sí, és el mateix parlant també però no habitual utilitzar les mans així com, saps? Ah. com aquí Mm -hmm. No. Parlem només amb ulls i amb, amb la boca. Per tant, les mans, quietes. Sí, sí. Mans... Com no és cultura, saps? I el tractament no de, de tu o de vostè també es manté? Sí, sí, tenim. Tenim tots. Mm -hmm. I més. Sí. Sí. Tenen més sí, que en català. Sí, moltes. Mm -hmm. Com dieu no, en armeni? Boig. Boig. I sí? A jo. Una mica llarg. Sí, una miqueta... Un altre tema diem allò, però és un altre significat. Una altra cosa. Una altra cosa. Jo ara Molt proposo bé. que, en ve de gust, o crec que els la gent també els pot venir mm. de gust, escoltar eh, l'Armeni, mm -hmm. i ja que tenim a la Geni aquí amb nosaltres, doncs eh, hi ha portat un, un poema del seu poeta preferit, sí. de qui no diré el nom perquè el pronunciaria malament i deixaré que sigui ella sí, el faci. El diu, diu Jerichetxarens. si sí, és un famoso. I m'agrada molt aquest, aquest poema d'ell. Sí. El títol és uh, Yesi Manus Hayastani. És sobre l'Armenia. Uh -huh. Yesi Manus Hayastani Arevahan Barnem Sirum. Միհին ազի ողբանավակ լացակումած լարնեմ սիրում Արնանման ցաղիկների ու վարդերի բույրը վառման ու նաիրան աղջիկների հեզաճկուն པարն եմ սիրում Սիրում եմ մեր երկին քմուկ ջրերը ջինջ լիջլուսե արևն ամրան ու ձմեռը վավի շապադային բուքը վսեմ մթում կորած հրճիտների անհյուրանկալ պատերը ᱥև ու հնամիա քաղաքների հազարամյա չեմ մորանա ես ողբանավ ողբաձան երկերը Chem moran aghot dartsats yerkatakir girkere mer. Inchkan el sur sirts khotsen arunakan verkere mer. Eli yes vor իմ im Hayastan yar nem sirum. Im karotats srti hamar voch mi urish hekhat chka. Narekatsuk khuchaki pes lusapsakchakat chka. Molt no m'he no entès. No entès gran cosa Exactament Podria fer no un diferent. petit resum de El que diu aquest poema Sobre l'Armènia com parla de de ciutat de, de terra, Armènia com mm -hmm. que tenia moltes guerres com que moltes coses en cor, saps? Mm -hmm. I així Per teniu mitjans de comunicació en Armènia? que utilitzen la llengua armènia? De què? De mitjans de comunicació. Diaris, premsa... Liturgia... En Armènia? Sí, sí, hi sí, tots. Sí, uh -huh. sí, clar. Uh -huh. I utilitzeu també els pronoms igual que nosaltres? Sí. Uh -huh. Sí, sí, igual. I l'ordre de la frase també és la mateixa? Sí, però els verbs uh, venen al final. Ah, doncs hauria ser com el llatí. El, els sí. al final. Sí. Uh -huh. I molt. com l'alemany. Sí. Ve el verb al final, el final. Mm -hmm. sí. molt bé Així. doncs avui tenim una sorpresa preparada que és una música en armeni però abans doncs acomiadem a, a la Judit Riach i a la nostra convidada d'avui la Gènia sí. <laughs> doncs que moltes gràcies i ara si sí, ara escoltem una cançó en aquesta llengua i tornem tot seguit mm. Take Cegaria a tot aquell que se'n poses pel davant. Mut, passo els dies i els dimonis de dins i de fora sempre estan cridant, i jo que també cridaria. Ara ja no em queda ni llengua per no segar. Mut, mut, sempre mut. Molt bé, i després del nostre recorregut per Armènia doncs ens tornem als nostres barris, tornem aquí a la Trinitat Vella. Perquè hem de dir que el projecte Binomio es dona a conèixer a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero. Avui, com cada dilluns fins al proper 18 de març, de dos quarts de, de la tarda a dos quarts de nou del vespre, es realitzarà el projecte d'il·lustració urbana Binomio fet per vuit joves. El resultat final el podreu veure a partir del 8 d'abril a la sala infantil de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que es troba al carrer Galícia número 16. El projecte compta amb el suport de l'APC Sant Andreu, educadors al partir del carrer i el servei de dinamització juvenil. I atenció perquè demà la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix el tercer taller interdisciplinar Liber Art. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galixa número 16, us ofereix demà de dos quarts de 6 a dos quarts de 8 del vespre el tercer taller interdisciplinar Liber Art. La durada del taller és de 4 hores i va dirigit als professors de primària i o secundària i educadors. Quins objectius tenen aquest taller? Doncs promoure l'ús de les fonts orals a l'aula com a recurs pedagògic, mitjançant la metodologia coneguda com història oral, per tal d'assolir que els alumnes n'apropin gradualment dels procediments propis de la recerca en l'àmbit de les ciències socials amb la relació d'entrevistes biogràfiques o temàtiques a diverses persones. El treball en ah. fons orals ha de dotar d'eines als alumnes per a poder establir comparència amb la seva pròpia experiència, compartir amb les altres generacions vivències i situacions similars, incorporar la noció del procés històric i, finalment, interpretar les causes dels canvis i permanences que es al llarg del temps. Doncs hi ha un professorat que es dedicarà a portar terme aquest liberal, com és Lluís Ube de Queralt, historiador i arxiver especialitzat fonts fons orals, membre de l'Associació Notres Memòries i d'Arxivers Sense Fronteres. El programa està compreix per fonaments teòrics de la història oral, característiques específiques de les fons orals, entrevistar a l'escola, preparació de l'entrevista, realització de l'entrevista i transcripció de l'entrevista, anàlisi de l'entrevista i els usos de les fons orals, organització i preservació de les fonts documentals obtingudes, difusió de les fons orals, exposició plena web, documental, etc. Molt bé, doncs hi ha una metodologia, que és la introducció a la teoria bàsica pròpia de la metodologia de la història oral, aplicant-la de forma pràctica amb entrevistes en grup sobre els temes que sorgegin a partir de l'ús de les fonts orals a l'aula. Aquest taller és gratuït. I hem de dir que, per fer la inscripció, doncs heu d'adreçar-vos personalment per telèfon o per correu electrònic a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero i per obtenir el justificant d'assistència, els participants hauran d'aplicar el seu grup classe als coneixements assolits a participant en aquesta tercera mostra liberal, on hem de dir que les places són limitades. I també volem acostar-vos a la Fabra i Coats avui, perquè la fàbrica de creació de Fabra i Coats us costa el teatre amb pell de mercuri. La fàbrica de creació de Fabra i Coats al carrer de Sant Adrià número 18 us ofereix aquests dies, i si fins al proper 23 de febrer, una mostra de teatre. Doncs dir-vos que Parkinson's Pier fa un salt i porta les seves representacions a la Fabra i Coats, i en temporada d'hivern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 Dins d'aquesta realitat enrerida, on les fronteres entre el que és real i el que és al·lucinació no estan gaire clares, doncs trobem una sèrie de personatges que intenten sobreviure en aquest nou món ple de violència gratuïta i absolutament mancat de normes de comportament mínimament comprensibles. Pell de Mercuri es porta tema Fabricols tots els dies excepte el passat 15 de febrer a les 8 del vespre. L'aforament és limitat i l'entrada és gratuïta i també dir-vos que els mercats repartiran 150.000 euros en descomptes directes als seus clients fins al dia 24 de febrer. Doncs d'aquesta manera nosaltres ens acomiadem de tots vosaltres i donar les gràcies a la Susana Avila i a la Judit Riard per haver participat avui en el nostre programa i ens retrobem doncs demà a la mateixa hora, que va ser una molt bona tarda. Adéu, seu!